Розкатав задумливо, попивав Каркаде, дивлячись у смужку моря за будинками. Артему було всього двадцять чотири, але він був першою людиною, яку він не міг вкласти у вікові рамки. Зазвичай все було просто. Людина долала певну вікову стелю, з, скажімо, вісімнадцять, і вона наче виривалася з атмосфери впливу батьків і ставала повноцінним, самостійним метеором, що відправлявся у мандри на пошуки власного шляху. Чи як би то сказати, десь там, потім, після сорока, чи навіть після 50, чи навіть п'ятдесяти п'яти, як у випадку Корнія Корнієвича, Місцевого сторожила, на цивільно літаючі тіла починала діяти інша гравітація, і їх притягувало до чогось прісного і традиційного. Раскатов не хотів думати про це друге притягання. Він не так давно вирвався з-під першого, аби наламувати собі кайф передчасними. Думками про старість. Зрештою, він був серфером, а серфери не люблять, коли їм не ламують. Усіх тих вільних блукачів між полюсом дитинства і полюсом старости розкатов, сприймав як одного доволі розмитого, але загалом приязного суб'єкта, з яким він міг Легко знайти спільну мову. Артем не підпадав під це загальне описання. Це був перший випадок в житті Раскатова, коли він відчув себе молодшим. Артьому, хоч і мав усього 24, розсудливості було не позичати. І то була якась нова розсудливість, відмінна від нав'язливої по батьків. У принципі, Раскатов уважав, що в Артема є чому повчитись. «То над чим ти працюєш зараз?» – спитав він у Артема. «Над хронокосмосом. Це мій новий проєкт. І про що він?» «Про істину», – сказав Артем, длубаючись у своєму комп'ютері. Раскатив, плеснув себе по нозі. «Поглянь», – підсунув йому комп'ютер Артем. «Це наш майбутній сайт. Наш. Якщо ти допоможеш мені його зробити? Яким чином? По-перше, мені потрібна штука зелених на розроблення дизайну у професійного дизайнера. По-друге, мені потрібен ще хтось, Хто би міг читати літературу і створювати наповнення сайту? Суть хронокосмосу в тому, що вся інформація в інтернеті зв'язана між собою, але цей зв'язок не є очевидним. Потрібно встановити первісний зв'язок між усіма видами знань, які є, для того, аби побачити призначення цих знань. Їхню кінцеву мету, щоб наша робота була авторитетною, ми повинні спиратися на авторитетні джерела. Наше завдання – відновити історичну зв'язаність усього знання. Ми працюємо в інтернеті, тому ми працюємо з текстами. Отже, ми беремо найперші тексти людства, які нам відомі. Беремо рігведу, авесту, беремо китайські тексти і дзинь, і шу дзинь, беремо найдавніші міти людства, епос про Гільга Меша, єгипетську книгу мертвих і так далі. І ми починаємо встановлювати зв'язки між цими текстами. Нас не цікавить реалістичність таких зв'язків. Реалістичність прийде потім. Ми беремо цитату з рігведи і встановлюємо зв'язок із вестою, скажімо. Потім проводимо паралель із тибетськими текстами. Так поступово у нас починає вимальовуватися «дерево версій».